Varmt välkomna ska det vara till det trettionde avsnittet av På 65-man. Det har gått hela fem matcher, inklusive kuppmatcher, sen vi spelade in sist. Men nu är vi tillbaka här i På 65-man, På 65-man sitter vi också. Idag är vi som sitter här Emil Larsson, Persson Lausen och jag, Joakim Lindborg. Det har gått ganska bra sen vi spelade in sist, får man säga, fyra av fem matcher vunna ändå. Vad tycker du om det? Ja, men det är väl därför vi inte har spelat in, det är fast en jag lör <laughs> All, det, Allt innehåll försvinner så fort vi presterar på en bra nivå ja, men Precis, och eh, kanske lite det, det går lite troll i det alltså, Man kan inte spela in om det, liksom, man märker att man vinner nu Men vi, vi vill ju ta ansvar så. Ja, nu vann vi ju inte mot Halmstad så att vi kunnat ha in men, eh, men i övrigt ehm, ja, men Sist, eh, efter, eller först efter vi spelade in senast Eller vad det blir det var i Ögryt matchen? Där vann vi med 2-0. Den matchen var ju faktiskt riktigt bra. Eller vad säger ni? Det enda man kände när man cyklar hem var ju, kan vi få möta Örgrytem varje vecka. Ja. ja, vi slog dem ju med 2-0 borta också. Så det, det verkar vara ett gångbart resultat mot dem. Men otroligt jag menar, stabil insats. Vinner rättvist perfekt genomförd match tycker jag. Och visar väl igen att... Vi är väl som bäst mot lag som själva är intresserade av att uh, försöka spela fotboll. Även om de väl kanske hade försökt uh, tajta till lite jämfört med första matchen. Men så är det ändå så att de, de bjuder upp till dans och det passar oss bra. Mm. Jag tycker det är väl en av de bättre matcherna den här säsongen nästan. och Jag tycker det märks hur vi lyckas stänga ner dem med pressen. Den känns som vi träffar rätt med pressen. Inte så ofta men när vi gör det som en match mot... Uh, Ödgryte, då vinner vi bollen högt upp Och vi styr och ställer Tycker jag den matchen mesta. Ja, jag tycker att i den matchen så visar vi liksom På något sätt vilken potential vi har ändå Alltså vi kan, vi kan verkligen hävda oss i den här serien Det som gör att vi kanske liksom inte ligger högre upp just nu Är väl mer att vi har lite fördjupa dalar Ibland mot vissa lag Men, mm. men i den här matchen så visar vi ju liksom verkligen Att vi har här att göra och att vi Ja, men vi, vi, vi kan slå vilket lag som helst i princip nu vi inte har givit några eh, ja, men liksom oslagbara på något sätt så men menar att vi, ja, vi visar att vi har inga problem egentligen att, att, att leverera på den här nivån Nej verkligen inte jag menar, högsta nivån känner vi till nästa match var ju hamta hemma och där tycker jag också att vi egentligen gör en bra prestation samtidigt som den matchen ju Kanske skvallrar om vad som är vårat problem på den här nivån. Att en match som vi egentligen ska vinna låter vi oss rinna ur händerna. Mm. Mm. Alltså både att komma onödigt i underläget trots tycker att vi är spelförande och ju faktiskt skapar chanser. De är mer effektiva, de tar att vara på sina chanser. Ja, det känns som en onödig förlust, speciellt efter upphämtningen från 0-2 till 2-2. Ja, verkligen. Det känns ju oerhört att tappa den poängen. Det är något som vi verkligen, alltså det ska ju inte få hända. Framförallt inte på det sättet alltså vi den frisparken kan, det är ju är onödigt bolltapp. Det kan lite onödigt dra på sig den frisparken men sen så liksom på själva frisparken så vi är ju typ fyra fem pers runt eh han som in den. Jag kommer då han inte. Men eh, Nej, det, det, det ska ju bara inte få hända. Liksom. Där, där ska bollen bara bort. Ja, det är, det är, det är dåligt. Ja. Och onödigt. Samtidigt som man på något vis ju matchen som helhet och prestationen kunde man ju liksom en otroligt frustrerande. Men prestationen som följde på öggritt matchen gjorde ändå att man kände att fan vi, vi är på spåret. Att vi börjar liksom hitta det spelet vi vill ha. Mm. Nej, Så. jag håller med. jag Nu missar jag första 30 minuterna av den matchen, men de 60 jag såg så tycker jag ju att vi är det bättre laget. Sen tycker jag det är jäkligt synd att när vi gör en stark inhämtning där i andra halv att vi tappar lite momenten där sista tion, när vi istället borde kunna känna att liksom nu, nu går vi för tre poäng. Mm. Och sen är ju Halmstad... Och de, har ju, de får en straff och ja, sen får de in målet också. Så att, uh... Just, de en straff där, den är nästan glömt. Ja, men de har en straff och de har ett så här sunda skott som man aldrig gör om. Mm. Och så det här då slarviga försvarsspel på frisparken i, i slutminuten. Och mm. ja, de har en straff som de missade också. Ja, det var... ja just som de sköt över. Ja, ja precis. Ja, ja den, den Första straffen kommer Och vi, Om jag minns rätt så tyckte vi att domaren var väldigt dålig. Ja, om jag minns rätt så tyckte jag att vi skulle ha en straff eh, på slutet också. Att ja, tveklöst när hans... Eh, hans ja dubbelans ja. rent av. Ja. Nåväl. Men om vi ändå ska runda av de där två hemmamatcherna i fullt på ett positivt sätt så tyckte jag att det var väldigt bra stämning på båda de matcherna. Mm. Ståplats, spotta upp sig och vi pratade där ibland om att är det en tillgång eller en belastning med det och vara ett publiklag och så och ibland så är frustrationen stor och tålamodet litet men... De här matcherna så har det varit liksom bra backning rakt igenom. Och det känns som att det... är, det är i alla fall inte av ondo för laget. Så det har varit kul. Och det är väl... Det mm. har kommit från vissa grupperingar att vi ska försöka fokusera på sjunga 90 minuter. Försöker du göra reklam för en ultras vänskapsgruppering som heter Fanatikerna? Nej, de har väl haft ett med i spelet. Så är det. Det är bra att man tar ansvar. <laughs> Nej, men just det. Och det tycker jag är helt rätt att vi ska försöka... Under 90 minuter då har vi chansen att bidra och sjunga fram laget. Sen kan vi spara gnället till senare. Till podden kanske? Ja, <laughs> <laughs> Nej, men det, ja det har varit jätte roligt. Och, eh, det är ju, jag tror det är viktigt för laget faktiskt. Mm. Eh, och eh, Det är faktiskt också viktigt för, om man nu får använda sådana här fullt nyspråk, det är viktigt för varumärket, produkten VSK också att om, vi vill, om vi vill att ha folk som kommer till parken så måste det vara liksom festligt och det har det ju varit på Lektan nu i några matcher mm. mer sånt, hör ni det? <laughs> eh, sen eh, mötte vi Gamla Uppsala i kuppen borta eh, där var vi också ett gäng VSK på plats Uh, det man egentligen Eller det jag tar med mig från den matchen Är ju att det är riktigt fint att bara kunna säga Städa av den här kuppmatcher uh, Utan att för mycket besvär Eller allt för mycket skador eller någonting Utan att vi bara går hit Och uh, är ett superrättan lag Och visar att vi Är bättre än dem Och bara städar av dem ja, Förutom första kvarten 20 där vi, Innan vi tog tag i spelet så det var inte så att vi, de hade Något ribbskott, det var inte jättemycket annat Men efter det så Är det verkligen skönt att vi Gör precis som du säger, för det är inte direkt Något vi är vana med, att vi går in i cupmatcher Mot eh, lägre rankad lag Och bara städer av dem Nej, och där, där kan man nämna också att Ribbskottet hade ju för det detta vsk skåden Patrik Sanktyr Som var riktigt bra Den här matchen får man säga, han Uh, han hade inte varit på träningsläger på ett par uh, år, tror jag, om man kan säga så. Han uh, såg ut att uh inte var i sin bästa form fysiskt, men han, <går> han gjorde riktigt bra på mitt fältet ändå. Så det, det ska han en stor, stor eloge för sin kämpa och var, var bra. Hur gammal är han? Äh, det vet jag inte. Ska vi, ska vi sätta honom på diet och värva tillbaka honom? Ja, <går> ah, det vet jag inte. Den, äh, åldern, han är i den åldern Jag tror han är ungefär lika gammal. Som Boris. <går> ja, något sånt. Boris är evigt ung, så det är inget problem. Eh, nej även Simon två mål i den matchen också Och sen en, Ja nej, men det var, det var Bra genomförd match tycker jag alltså, Vi vann utan att få ta oss liksom. Vi gjorde det vi skulle och gjorde det bra Ja sen återstår du att se dem alltså, man vill ju vinna allt man ställer upp i och, Men så får vi se om det är av goda eller av ondo Att vi ska ha gruppspel I, i svenska kuppen Om man ska se det ja. som eh, bra träningsmatcher eller om man ska försöka leverera. De superrätta lagen som gjorde jäkligt bra ifrån sig i kuppen i år. De ligger väl i botten av tabellen allihopa nu. Så vem vet. Men... Nej, så är det ju. Och, nej, det, är, mm. man, det, är klart, det är som du säger. Man vill ju verkligen vinna allt man ställer upp och Det är klart att vi ska vinna kuppen och vinna en titel vi och gå ut i Europa. Ut Europa ja. Gud, ja. Men det är därför det är ett jävla... Skit med seriespel. <laughs> Vi vill bara det står i vägen. Nej, men jag menar att den här kuppkonstruktionen där man ska ja. ha här tre eller fyra lagsgrupper, alltså det är ju lite tramsigt, även om de ju. Ja. Nej, jag tycker att svenska kuppen har ju fått en uppsving kring, ja. När man börjar med gruppspelet Jo, men det är ju inte en kupp riktigt Om man får vara så lite gammeldags Nej, Det gör ju, väg, vi... ju vägen lite längre Det är lite svårare att skrälla Man måste ju göra fler överraskningar för att komma alltså, fram. Det enda jag skulle ändra i såna fall Det är att två lag skulle gå vidare från gruppspelet För nu gör de nästan Bara ett av fyra lag går vidare från grupp, Gör de det nästan helt omöjligt För känns det känns som några större skrällar Ja men, ja, nej, men det är klart att vi ska ut i Europa. Det blir väl över en Ja, så är det, så det är bara att på det. <laughs> om man kan bli ja, med den på flyget. Ja, det har alltid drömt om att har ett flyg någonstans ja. ut i Europa. Eh, nästa match efter cupmatchen, ångestmatchen mot Syrianska Ja. Den eh, tog vi också. Jag hade inte så mycket ångest. Jag hade jättemycket ångest under hela matchen. Måste jag säga. Inte jag. Vi, nej, nej. Ja, men... vi, vi, håll, vi kunde ha ställt till det. Det kunde ha gått till helvetet. Men alltså, syrgansk... jag fattar inte hur de kan ligga. Inte ligga sist. Nej. På riktigt. Det är något sämst det sämsta på, på plats så, så var min upplevelse att vi var jättebäst i 20, 25 minuter. Sen var vi utspelade resten av halvleken. Och sen kollade jag matchen igen Och så var det absolut inte Nej, i det där utspel ja, det, det, det var, var nog inte min, min analys här. Nej, det var nog min ångest som mm. bara så här speglades Att Syrianska får ha bollen överhuvudtaget Och då känns det farligt Ja, och de har ju nog mm. Men det är ju flest du... skott utifrån de har också? Ja, men jag tyckte, alltså, grejen var att det är en fruktansvärt viktig match ja. För att liksom kunna få lite andrum i tabellen Och få plats mm. och, så... Tyckte jag det var väldigt jobbigt att stå på sidan ja. om. Men eh, sen när man såg matchen i efterhand så Nej, var det ju inte alls eh, på det sättet som jag upplevde det på plats. Nej, men sen har vi, nu har vi ju Trädeborg i BP också. Och det är ju skönt att gå in i en period när vi möter de här lagen som ligger i samma region som oss. Och att vi tar en seger direkt. Eh, kanske ger oss lite andrum. Det ger matcherna. oss mycket andrum tycker jag. För att det, det gör att vi liksom inte har kniven på strupen i de här matcherna. Vi kan liksom mer fokusera på att de inte ska få vinna egentligen ja. för att det, det, det blir väldigt viktigt nu att vi ser till att de här så kallade sexpoängsmatcherna liksom i så fall max blir en poäng åt vardera laget och i bästa fall ska vi såklart vinna dem men liksom det allra viktigaste är ju då att inte förlora. Och det, det hade det ju inte varit då om vi hade Mm -hmm. förlorat den med syrianska eller gjort gjort heller för den delen. Men nu har vi liksom skaffat oss det läget att vi har den lyxen att liksom skulle kunna kryssa varför klara oss kvar. Samtidigt kanske vi vill titta uppåt i tabellen också. Ja, det är ganska långt ja, klart, upp. Ja. Men, men det vore ju skönt om vi... vi... Klarar oss kvar utan där på ribban och det finns ju all möjlighet att göra. Det känns ju som både, alltså både resultatmässigt men kanske framförallt eh, spelmässigt så är vi ju ändå någonting på, på spåret känns det ju som nu. Även om jag tycker för att återkoppla till syrianska matchen Så den här matchen måste vi ju Den ska ju vara stängd efter 20 minuter alltså Vi skulle ju leda med minst 3-0 ja. alltså Det är ju helt absurt sådana jäckla chanser Vi radar upp ja, 4-0 har jag skrivit här i ja, ja. med Men ja. nu, poängen kvarstår Absolut <laughs> uh, och, och det är ju ändå så att de, de gör ju ett mål i och för sig då På ett egentligen helt regelvidrigt sätt För det skulle vara frisparkt när han uh, Trycker in både boll och Anton i målet men det blir ju ändå, liksom det blir inte jättemycket där, men det är ju ändå bara fan en mål, ett ja. mål som marginal och vi, vi, som matchen såg ut inte minst i första halvvek så ska vi aldrig komma i det läget. Aj, Den här nej. matchen ska vara slut i, nej, i paus. Det, det är ju verkligen en risk. När man inte är tillräckligt effektiv. Så att, vi hade ju kunnat gå bara med en poäng till exempel. och ja, Det där kanske vi kan höja oss lite när det gäller effektiviteten. Ja det måste vi göra Sen vi det väl framhäva. det är Sättet så Filip Troné Ändå avgör matchen på liksom, eh, Det är ju hans prestation 2-0-målet eh, som, som gör skillnad och som gör att vi Tar den här segen i slutändan Eftersom vi inte lyckas hålla tätt Även om som du säger, det skulle vara både frisberg och varning eh, Kan jag tycka för den armbågen eh, Och att man står ett par meter därifrån och ser situationen och väljer att det inte blåsa. Ja, det, det övergår verkligen mitt förstånd. Ja, det är mycket märkligt. Men ja, nej, som sagt jag vill ändå framhålla mm. Filip Tronés ja. prestation och vikt för för såna här eller i såna här matcher Men kommer inte ut honom i landslagsgruppen. Nej, det, det... Men det, det men jag tänkte ju, jag tänkte ju nästan fråga det. Nu är vi sa att vi är lite överens om att vi är på spåret. Mm. Och det ser bra ut. Uh, vad vi ska bokföra det på vad, vad, hur, hur det kommer att se att ut så Om det är någon speciell spelare som har Lyft sig jag menar, Filip har ju varit uh, menar, mm. Magnifik de senaste matcherna Och sen det man måste tillägga att Han har ju blivit helt plötsligt En han har blivit 90 minuters man mm. uh, Vilket han väl aldrig har varit Nej. <laughs> Någonsin Nej, men Han har ju kanske inte fått uh, liksom chansen Att göra så många matcher i rad Heller som han har gjort uh, nu På mm. väldigt länge han ja, har ofta varit skadobenägen och missat en hel del matcher och haft svåra skador genom sin karriär. Så att det kanske är liksom att han får spela 90 minuter eh, kontinuerligt. Ja, men... Frå Frågan är också om vi har gjort något, alltså jag tänker i träningsmässigt med honom som har gjort att Att han håller. Ja. Men det är ju svårt för oss att veta. Det är svårt att veta, men det är underbart för att eh, alltså hans. Eh... Hans högsta nivå och potentialen har ju varit känd liksom ja. under lång, lång tid. Men det är underbart att han är i sån fysisk form att han uh, kan spela 90 minuter och kan leverera i match efter match. Mm. Uh, sen så uh, har ju Simon vaknat till liv igen mm. också. Mm. Uh, bidraget på ett jättebra sätt. Ja. Men, men det jag skulle säga att vi har gjort i de här seriematcherna det är att det alltså har vi har gått tillbaka till vårt gamla spelsystem som vi spelade genom i princip hela norrättan och i början av superrättan 4 -3 -3. Vi har i princip haft samma startelva tror jag i alla matcher utom nu var Sian avstängd senast och Florian fick gå in istället. Men i övrigt så har vi väl ställt upp. Ja, det var, det var någon gång där i juli, då, eller i början av augusti tror jag, då funderade då noterade jag att jag trodde det var första gången i år vi hade samma startelva som mm. tidigare match så, så det har inte hänt så ofta. Nej, precis. Så det, det har vi gjort. Sen har vi som sagt, gå tillbaka till det där, 3 3 som egentligen kanske blir den så här fyra och sen så fyra baclinjen. Sen så har vi Boris har vi haft som defensiv mittfältare framför allt försvarspelet. Så uh -huh. har vi haft honom mellan baklinjen och mittfältet. Eh, som nästan har varit ett rakt fyra man har mittfält i försvaret. Uh -huh. Där vi har våra yttrar och sen två inne mittfältare Och sen så har vi haft en eh, toppspelare och sen i försvaret så har, det, uh -huh. eller i omfallet så har det sett eh, lite mer annorlunda ut yttrarna gå på sina kanter och sådär. Men det där har vi liksom gått tillbaka till eh, de grunderna som vi hade i laget eh, ja, vad ska man säga mer eller mindre inte från början men liksom från rättan där vi gick upp eh, och så vidare det är det, det som spelarna är trygga i och man har också satsat mycket på de spelare som var med under den tiden det är väl egentligen bara ja, Brian har ju spelat nu i för sig och sen Petrovic och, och Sean, ja men Alltså du visste vi har lite förändring Men det är ju mångt och mycket så har man ju satsat på De spelarna mm. som var med i Norrätand Men jag tror också att vi har gått tillbaka till 433 Och nu antar att det var en av anledningarna Att vi började Laborera efter ett tag För att vi inte fick till det som vi ville I början av säsongen med 433 Nu känns det som att vi har gått tillbaka till grunderna Men får ut mer av spelet Att lyckas prestera Som jag gissar att planerna har varit liksom. Mm Mm uh. Nej, för senaste månaden har vi gjort... Har vi fick stryk mot Hamstern, men det har varit rätt bra insatser överlag. Liksom. Mm. Det har varit bra insatser, och man måste också säga, vi har ju nu under ett flera omgångar i rad haft um, de andra resultaten med oss, vilket ju hjälper till att uh, tabelläget ser ut som det gör. Men jag tror, det är, nej, nu ligger vi ju på... Uh, vad blir det Är vi nia just nu eller? Ja precis. På 27 poäng och på kvalplats på trettande plats ligger ju Syrianska på 21. Mm. Så det, det är ju liksom en viss marginal och nu... nu ligger. Alltså det här är ju jättebra. Det här hade man ju tagit alla dagar i veckan innan säsongen hade satt igång. Klar oss kvar utan där på ribban. bra. Det var det var enda uppgift. Och visst, man kan, vi, vi kanske om liksom vi fortsätter på en inslagen väg kan plocka in liksom ett eller två lag uppåt. Men, men sen är ju avtalet kanske lite för stort. Uh, men vi kan komma en all, allting mellan uh, sexa och uh, vad vet jag? 13. Nej, 13 ska vi, kan vi inte komma. Men sen medan 6a och uh, jag tror att vi kommer komma någonstans mellan sexa och 10 uh, sämst 11 mm. Det hoppas jag med. Men, det... men jag tror tretton 13 det är möjligt. Nej, men vi har vi det ja, Men vi gör inte det. Nej, men jag menar den är, de tre längst ner är, ju, är helt uteslutade. Jo, absolut. Och Syrianska har ju du sagt att du, är helt, att du tycker är obegripligt att de ens är med i serien. Så att, ja. men min poäng är, Nej, egentligen så, så liksom följer ju allting planen ja. och målsättningarna. Och det här är nog mer ett sätt att säga att det är lite intressant att fundera att bara för några veckor sedan det senaste avsnittet så kände vi att vi liksom befann oss fram i ruinens brant och det var liksom allt var oförlåtligt och det var en, det var en katastrof mm. att tålamodet och realismen är ju inte så jävla närvarande mm. när man är vid skåra utan där det blir... saknades ju jag i avsnitt också, som man jag kan jag tänk... bidragit med lugn och lite radioner alltså, jag, annat... jag tror kanske inte att det var mest de närvarande här jag syftade på men, men alltså, runt klubben i, i stort så var det väl liksom en krav både på stjärnvärvningar byten och lite mer därtill mm, ja. eh, och egentligen då trots att vi ja, det var ju det var väl kanske kring Frey-matchen som det var som allra mest frustrerat och härligt. Ja, som man säger Frey ligger sist nu och det är ju sådana matcher som man verkligen vill att vi ska vinna eh, och du. Då tog vi den här segenmussianska som ger oss det här andrummet så liksom, visst, man... man kan ju se där att i eh, Frej-matchen så var det ju otroligt viktigt att Frej inte fick tre poäng ja. vi fick noll utan vi fick en eh, varsin Absolut, och det var ju en underjordisk dålig prestation i den enskilda matchen ja. det är inte det vi ska snacka bort men det ingår ju liksom också i fotboll och också som, kanske allra mest som nykomling i en serie, att man, att man gör sådana matcher Precis, för att det, jag tror att det är det som gör att vi liksom inte ligger högre upp egentligen att vi har de här lite mer... Eh, inte den här jämnheten ja. som de andra lagen har. Alltså, man kan kolla på liksom eh, Mjällby. Eh, vi, vi har gjort lika många mål. Eh, de har släppt in tre färre. Har 15 poäng mer serien. Ja. Alltså, det, det, det, det, det är egentligen väldigt små skillnader. Målmässigt om man räknar så. Men om man liksom ser på prestationerna så tycker jag att vi... Ligger ju där vi ska ligga Om man ser matchprestationerna Det är inte så att vi har haft jättemånga matcher Där man känner att nej, här skulle vi ha vunnit Snarare tvärtom Nej, nej. nej men å andra sidan är det heller inte så Man tänker att när vi var uppe senast 2011 mm. Då var det ju så att utgångsläget var Nästan i varje match Att det ska fann till ett mirakel mm. För att vi ska ta poäng eller vinna Och så känns det ju inte alls nu. Nej, nej, nej. Nej herregud, vi har ju chans mot exakt alla lag Och jag menar Mjällby borta, alltså där tycker jag också att Vi var riktigt dåliga Vi var nära en poäng också Alltså vi var ju bara en, en Snespark ifrån Nej men det är ju ett mål liksom det, det, det, Vi hade ju kunnat tagit den poängen Men vi inledde deras Resa mot allsvenskan därefter. Ja, nej men det, det finns ju Inget lag som liksom Vi inte kan vinna mot här Nej det gör jag inte, men vi får väl bokföra det som regional utjämningspolitik, det är väl kul om, <skratt> om obygden på Listerlandet kan, kan få glädjas åt en fotbollsframgång då Vi går upp något år senare alltså, Nej vi... men, men jag tänker att det, det jag försöker säga är att jag, jag tror att om, vi, om det ska bli någonting av det här så, så tror jag att alla runt klubben måste ha lite tålamod för att att support liksom går över styr. Det, ju, det ingår vi liksom nästan i så här uppdragsbeskrivningen för vad supporter. Även om jag tror att vi skulle må bra och lugna och oss lite ibland. Men det har ju också känts lite som att ibland så reagerar ju klubben lite för mycket på det som händer och sker runt omkring också. Att vi har ju ibland har jag fått känslan av att det här hattandet med, med formationer och vilka spelare som. Helt plötsligt känns som så givna startspelare för att sen inte alls var i närheten av en som blir Att det också finns något så här reaktivt i det. Att det har varit ett sätt att visa så handlingskraft. Man märker att det stormar runt laget. Jag vet inte. Det visar väl att det är svårt att... Ja, samtidigt. Där är det en risk att vi tar oss själva på för stort allvar. Ja, kanske. Alltså, för jag tror Jag vill ju gärna tro att det är vi som styr och ställer. Men jag tror ju det finns... Och det är, det är möjligt att det går in så, det blir så lätt påverkan inom klubben, men ja, jag vet inte. Jag är inte helt hundra på att det är så. Utan att de själva inser att det finns saker att förändra på och sådär. Nej, men det kan man ju, alltså även oavsett kan man väl säga, liksom, om det har varit, om de blivit påverkade av vad folk tycker eller inte så eh, kanske man kan tycka att det har varit liksom, väldigt mycket att man försöker ändra om saker istället för att Ja, men låta spelet sätta sig Och sen så här ja, men ja. By Bygga på det spelet man har eh, Istället för att hela tiden Försöka nå inte säga kortsiktiga Resultat men liksom eh, Klart man ska vinna nästa match Men att istället bygga liksom på det spelet Som man tog oss upp och som man liksom eh, Känner i hela truppen och så Eh, skulle det skulle kanske kunna vara. Men det är lätt att sitta och se i efterhand också. Det kan jag ju hålla med om. Samtidigt tror jag att eh, hade vi inte börjat elaborera och fortsatt bryta och haft liknande resultat, då hade vi, då hade vi liksom Lutheran fått skit för att vi inte gjorde förändringar. Att han körde på samma idé fast det inte funkar mm. Jo, absolut. Det är, det, är, det är svårt att veta vad som är Men jag tänkte ändå så här: Jag vet inte om ni har lyssnat. Det finns ju en annan VS-korrelaterad podd. Tänk tänker på Anna 1904s podd. Ja, just det. Och eh, de hade ju här, precis häromdagen, eh, eh, en jätteintressant intervju med, med Kalle Svensson. Och han var ju li, ändå lite inne på det här, hur det är att liksom försöka så här, prestera i en miljö där alla har liksom en åsikt om det som sker. Och det tycker jag, bara, bara hans resonemang... Jag tycker han var otroligt intressant att lyssna på eh, eh, smart... Eh, självreflekterande med stor integritet så jag tycker det finns anledning och liksom, jag tycker det finns mycket intressant att fånga upp där mm. men det att han, att han talar om det här att, eh, hur är det är att spela fotboll i lag som har ett, han, han jämförde också en del med Tidny Guys där det också ändå är så här en klubb där kanske <coughs> förväntningarna och förhoppningarna eh, ligger ett stycke ifrån liksom, den nivå de faktiskt befinner sig på och att det ändå ibland kan vara en, en rätt stor belastning. Att, mm. eh, att jag tror nog att det är lätt ibland att man blir stressad av att många tycker till. Eh, att eh, det blir så negativt chatt eh, från läktaren och så vidare. Att, jag tror nog att det, det kan liksom så här stressa fram förändringar bara för att visa att man vill göra mm. någonting. Mm. Han nämnde också tiden i Nyköping eh, som någon sorts motsats till VS och där hade man ordning och reda och där var det ganska lugnt men ingen brydde sig egentligen utan man kunde, man kunde pyssla med det man pysslar med och liksom bara köra på och jag tror att du är inne på någonting där för att det är ju ganska många klubbar känns det som, som liksom, i alla fall går upp i Superettan och kanske Även uppe i allt ja, men Akropolis är på väg upp nu. Alltså, det är inte många som bryr sig om den klubben. De har ju fått pyssla med sitt så länge. Liksom, bara, de, de har någon sorts um, filosofi och värvar mycket greker. Ja, men liksom, och, man, man, de, får, de får hålla på med sitt och sen är man på väg upp helt plötsligt. Ja. Nej, och sen också just när jämförelsen med Nyköping. Det var intressant på en annan nivå för det. Det han sa var ju egentligen att eh, där finns det en stabilitet det finns en god organisation det finns en kontinuitet, det finns en tydlig riktning. Men förutsättningen av potentialen är liksom eh, för att Nyköping ligger där de ligger geografiskt, de är upptagningsområde och andra konkurrentklubbar och bristen på pengar. Så spelar det ingen roll hur bra jobb de gör. Vi kan väl ändå säga att vi vet ju också att VSK ju hittills inte har lyckats att bygga liksom den organisation och den professionalism runt som skulle behövas för att ta det riktiga steget. Utan än så länge är det ju faktiskt någonting av konstgjord andning. Alltså det är ju det är fortfarande pengarna som gör att vi mm. är där vi är. Om man, om man ska vara lite tillspetsad. Men, men får den där stabiliteten som Nyköpen kanske har då, där tror jag spelar in det trycket utifrån för, och att vi supportrar från ena veckan till den andra vill hänga folk och andra hylla. Att för att vi ska kunna få stabilitet och bygga något längre sikt då måste det finnas tålamod. Vi kan inte, det kan inte liksom avgå folk i tid och otid så fort det vänder lite utan vi måste, jag tror vi måste ge det ett tag för att vi ska kunna utveckla oss och få en... Stabil grund att bygga på. Där vill jag också bara nämna en sak som, som Kalle var inne på i den andra podden: att det är väldigt lätt att liksom supportrar får en röst. Så här: att supportrar tycker, eller vi supportrar mm. tycker. Ofta så är det ju så att det finns lika många åsikter som det finns supportrar i princip. Absolut. Att det är väldigt många som kanske tycker att man ska. Ta det lugnt och liksom bygga, ja. och väldigt många andra som tycker att Nej, nu ser det dåligt ut, nu måste vi förändra och är... by tränare sig 10%, och behåll tränaren säger 20%. Och liksom, ja, men det, det, det går liksom inte att prata med en röst för Vad supportrar Det är resterande 70%. De, de, de vill sluta. <här> <här> <här> Nej, men jag tror att jag tycker att ni båda är inne på olika vis på någonting väldigt viktigt. För Men det du säger ja. är ju egentligen så här att om vi ska orka om klubben ska orka liksom ta de steg som krävs då, måste, då kan man inte ifrågasätta varje enskilt steg liksom, jämt och ständigt alltså det tar för mycket kraft och det tar för mycket fokus ja, men vi har haft ett eh, extra möte som ju resultatmässigt blev väl vettigt men som ju ändå innehöll rätt mycket så här stormigt förspel och sådär och jag, jag tror man måste vara ödmjuk och inse att eh, det spelar roll hur man behandlar och bemöter de människorna som tar på sig att ha förtroendeuppdrag för den här klubben om de ska med och det. betyder inte att man ska ge dem något carte blanche och säga att allting är frid och fröjd. Man ska komma med saklig kritik och så. Men eh, fan, det har ju varit så otroligt många extra möten och... <laughs> upprop i den ena frågan efter den andra ja. ibland väldigt befogat men jag tror att det kanske mer handlar om så här tonläge och ja. hur man formulerar att man kan liksom inte så här, hänga och härja för mycket utan jag tror att man vill att dessa ska gå vägen då måste man också mena allvar med Det är så liksom, vi medlemmar, vi väljer en styrelse ja. och det betyder att vi ger dem ett förtroende och då tycker jag att då, då, då måste vi liksom låta dem förvalta det förtroendet ja. Och inte vid allra liksom minsta snesteg försöka ja, dra tillbaka det där. Även om jag tycker också att i, i de här liksom formella turerna kring att vi helt plötsligt hade en styrelseledamot för lite och att eh, Diane gick från ordförande till klubbchef på väldigt. Det hade gått att hantera snyggare på ett formellt vis för att undvika det. Men jag tycker det är en viss mått av så här pragmatism. Eh, för, är också bra och det är lika viktigt att komma ihåg det du sa Jocke att man ska inte förväxla liksom enskilda liksom uppskruvade röster med supporten majoriteten mm. heller eh, så jag vet inte riktigt mm. vad jag ville säga med det där mer än att vi får, vi får fan ta oss samman allihopa och man ska inte förväxla det mest högljudda med majoriteten heller. Men en sak som du är inne på det, att det är vi medlemmar som styrklubben ibland känns det som att vi inte att folk glömmer bort det i kritiken när det kritiseras just att vi har ju ganska stort inflytande över hur vi vill att klubben ska gå framåt och utvecklas. Och ibland blir det lätt att folk, en del röster i alla fall, blir, känns som om de sitter i ett hörn passiva och bara ropar på avgång. Mm. Alltså vi har ju, eftersom vi, är en, liksom, vi har föreningsdemokrati, vi har ju möjlighet att påverka. Och det finns ju talat medlemmar som har gjort sina röst hörda Och det är ju verkligen jättebra Och samtidigt så måste man ju liksom Komma ihåg att det är vi medlemmar Som väljer in styrelsemedlemmarna Så visst man kan absolut kritisera styrelsemedlemmarna Men vi har också Makten att rösta bort dem På årsmötena och rösta dit Andra som vi vill ha och, ja, men det, det ska man absolut utnyttja och det, visst det, det, det försökte flera personer göra här eh, senast det, det, det tycker jag är bara jättebra alltså, det, det, det är klart att man ska utnyttja sin medlemsdemokratiska eh, rösträtt och sin, sin röst mm. så, liksom. så det, det... samtidigt som att i föreningsdemokratin så ingår ju också att acceptera att eh, majoritetsbeslut råder ja, så, är det. så är och, det, och det tycker jag så här att eh, där kan det ibland finnas en skevhet här. Jag tycker också att man ska driva den linjen, man ska föra fram sin argument. Men sen får man också gilla läget. Mm. Blir man liksom med stor tydlighet nedrustad, då betyder inte det att det är fel på föreningsdemokratin. Då betyder det att fler vill hålla på ett ja. annat vis. Och då är det bara att gilla det läget. Precis, och med det sagt så, så kan man väl också säga att eh, fler medlemmar borde... Engagera sig. Ja, det vore önskvärt. Både i att liksom följa de diskussioner som förs och mm. gå på mötena men idealt sett ju också engagera sig i kanske arbetet för klubben. Absolut. För att styrelsen får ju dra ett alldeles för stort mm. Ja, det är ju ja, något att de får alldeles för göra alldeles för mycket operativt arbete. Det är, där har vi en del att utveckla i klubben. Ja, men där är vi medlemmar som är klubben. Mm. Så, så liksom utan... Och så, så skulle det bara vara ett representationslag i princip på kanske några ungdomslag Men liksom det, de är ju också medlemmar Det är medlemmarna som är klubben en medlemsstyrförening Så det, här, det ligger på alla ansvar Jag undrar om inte det här är världens mest spretiga poddavsnitt I 65-hans historia ja, Jag tycker det är bra Jag tycker att det har blivit bra snack ja. Vi hoppade vi, vi gick ju rakt från Södertöling-matchen In i en jättefin diskussion tycker jag Men ska vi, ska vi nämna den sista matchen Som också har spelats när vi mötte Sala i, um, i landskuppen. Det gick ju bättre än när vi mötte Franka i alla fall Ja verkligen, jag ställde upp mig Ganska orutinerad startel mm, Hälften av lagspelare Hälften av Vi fick till, fick till blandningen bättre i år mm. eh, För det var det ju det var inte så dåligt lag eh, Förra året Mot Franke heller eh, Men där havererade det totalt, idag känns det som att eller ja, mot Sala kändet som vi fick till det bättre jag vet inte, vi hade ju två ordinarier på mittfältet det mm. kändes som att det ger en ganska trygg punkt där det, det jag tycker som var ganska bra och jag tror att det var, det var medvetet gjort var att vänsterkanten var liksom akademi kan man säga vänster-mittback, vänster-ytterback vänster-ytter mm. var, var akademispelare och sen top forward. Så, så, så, och så liksom var Mer högerkanten a Och sen två på mitten Att man liksom mer höll ihop det såhär, Så att man spelar med dem man kanske van att spela med I akademin Så att de liksom inte bara blev inslängda Mitt ja. i a Det kan det bli lite om det var andra spelare Från olika som inte spelade ihop Kan då bidra negativt så, så det tror jag kan vara smart Och sen så tror jag att Sal också saknade ett par av sina ja. bästa spelare Uh, men ändå vi 0-5 också, Jo, det, det är ju klart vi gjorde Men vi, vi är ett superrättan lag Så att vi dö, hade vi haft vårt bästa lag Så skulle vi ha varit oss av dem med ganska mycket mer uh, Men en annan sak som, från den matchen Som jag tycker var, var ganska bra uh, Gjort var ju att uh, Klubben delade ut uh, en hel halsdukar Och uh, jag tror också är lite fribiljetter till, till barn som var på den matchen. Alltså, Sala barn. Då. Sala barn, ja, precis. Det är jättebra. Vi ska vara lärnets lag. Exakt. Ja. Uh, och uh, Det var det sägs väl så att det var någon uh, pappa som frågade sig, bara, håller du inte på salen då? Nej, den här matchen håller jag på VSK. Ja, underbart. För, för han hade fått halsdukar och så. Skrivet. Underbart. <kör> Mytor är en bra väg. <laughs> Nej men och sen är det väl det är otroligt viktigt att nu när vi... Och där har vi berört någon gång förut. När vi har liksom en akademiverksamhet och ju eh, har en, en del av våra yngre spelare som ju regelbundet blir uttagna till eh, pojke och ungdomslandslagen och inte bara de här jättebreda trupperna utan också de riktiga landslagen. Då, då måste ju de slussas in mm. i A-truppen. Men på sikt är det ju så att ska den här klubben fungera både sportligt och ekonomiskt. Så måste vi ju kunna fylla på med talanger antingen våra egna led eller det absolut närmaste upptagningsområdet. Mm. Och där får man väl säga att hittills så har vi väl vi kanske inte varit jättebra på det. Eh, alltså, Nej. Det har väl funnits ett litet ja. klapp mellan ambition och förmågan att omsätta det. För vi har, jag menar, när, vi hade, när vi var senaste säsongen i Norrättan så skulle vi inte vilket pris upp. Och då kanske man sägfar lite och tar det, det rutinerade. Men, men att vi måste ha en, en föryngring och eh, vill vi vara en attraktiv klubb och att komma till för talanger eller lovande spelare från liksom några lägre divisioner så, så måste man veta att det här är en klubb som det lönar så att gå till där man kan utvecklas också. Men det tror jag också man ska tänka att de spelare som kommer fram är nu, det är så här U16, U17 med Samuel Dahl till exempel han gjorde förresten 90 minuter idag i landslaget och sen Adam Kiani som fick hoppa in i kuppen borta mot gamla Uppsala de är 16, 17. det 16-17 det vi har haft som P U19 där känns ju inte som kvaliteten är lika hög Nej. helt enkelt att och det är också för att, eller inte bara, men de har ju kommit in senare i akademin, eller alltså, de hade ju, de andra har kommit in tidigare och kunnat utvecklas genom akademin. Absolut, de då har de kunnat nytta av att vi ska ha att, upp en professionellare... Exakt, jag tror de som går igenom att vi nu under ett, förhoppningsvis kan vi nu om, inom ett par år liksom börja få fram mer som, ja, går in i A-laget och... Eller slussas vidare än annat. Alltså. Men jag tror också att det här är viktigt. Att här måste ju så här klubben eh, också våga... Jag tänker i relation så här till... Alldeles oavsett vem vi har som tränare. Så tycker jag att här är viktigt. Att här måste klubben ja. ha liksom en tydlig politik för det här. Och ett tydligt budskap ja. och, en, och en linje. Alltså man måste nästan börja formulera... Liksom så här, eh, mätbara mål för... Hur många spelare vill vi ska finnas med i uh -huh. truppen? Hur många ska ha gjort några minuter? Och hur många liksom ska ha startat matchen under nästa uh -huh. år? Så att man faktiskt strävar emot det. Att det får liksom ingå i uppdraget uh -huh. till tränaren. Att Det handlar inte bara om att plocka ett x antal poäng utan det handlar faktiskt också uh -huh. att förvalta liksom det potentiella eh, spelarkapital- som finns i klubben och sådana, alltså ja. lite mer strategiska resonemang måste, måste liksom föras mm. för det var ett snack nu inför något om att vi skulle ha ett par spelare nu när vi skrev kontrakt med eller när vi skrev kontrakt med Sporrong och Bidehult men jag vet ju inte om vi har mer i motsättningen att just ha spelare i A-truppen vi kanske ska ha någonting som du ja, men jag säger jag in på. då alltså, ja, alltså måste man då. visa det. Om man vill man det, då måste ja. det verkligen vara ingå liksom i uppdraget mm. till, till tränaren. Uh, att det, uppdraget består inte bara av att ställa de elva Nej. bästa på banan och ta maximalt antal poäng. Alltså det är ju såklart eftersträvansvärt. Ja. Men, men på längre sikt så ingår det faktiskt också. Det kanske är viktigare ja. då att vi uh, sätter en... I stunden sämre spelare på banan, men hans potential är mycket, mycket högre ja. om man får slussas in i laget. Och kan också... Gör en rent... med Odilon. Låt han spela ett par halvdana matcher i allsvenskan och säljer honom för 40-50 miljoner. Jag vill ju inte helst jämföra VSK med Hammarby. Men jag har varit där, säger... där måste du ju ändå ge, ge dem att det var en bra affär. Jo, ja. Det, det vet jag i alla fall att eh, Akademin har ju liksom sådana... Jag tror att de har, de har både mål och framförallt belöningar när det går bra för liksom, akademispelare och debuterar i A-laget. Nu till exempel såg så jag på Twitter att när eh, eh, vi hade plockat eh, assisterande tränare från akademiverksamheten ja. så blev akademin belönad de andra tränarna eh, med att eh, Ramin Kiani... Eh, Höll en föreläsning för Ja för dem Han är instruktör på förbundet Om jag inte missminner mig Och Ado, pappa också till Adam Kianer Som debiterade i, ja, i kuppen tidigare, tidigare tränare i VSK också Så, så där liksom har de ju så här Någon sorts prestationsmål liksom. när, när, när det här händer Då får, då får vi den här belöningen liksom. Och det verkade väldigt uppskattat Vad jag såg på Twitter i alla fall Av de övriga tränarna i akademin Så det, det är väldigt bra ja nej men det men jag, jag tror att det är otroligt viktigt att man har en tydlig tanke med det här och ja. eh, låter det liksom kanske väga tyngre än omunderbar sportlig framgång. Ja. Och, det, och det är klart, men för att kunna tillåta sig det så, så måste vi vara så bra så att vi liksom inte spelar med kniven på, på strupen och måste slåss för ett nytt kontrakt. Så. Men, men och jag... och förutsättningen ska ges från akademin. Alltså att vi ska leverera alltså spelare som... Alltså det, får, det kanske inte blir något... Så alltså, de måste ändå ha någon form av kvalitet När vi slänger in dem Nej men såklart så så vi inte... men där, För där hade jag också en fråga faktiskt Till er att här, Om vi kommer högre upp i tabellen Så får vi ju mer ja, TV-pengar eller man får, Vi får ju liksom mer pengar ju bättre vi placerar oss Hur liksom skulle ni väga det Mot att matcha in Ett par yngre spelare Det, det, det är liksom viktigare än att komma högre upp i tabellen Alltså generellt sett Så tycker jag att om det frigörs mer pengar till följd av... Eh... jag du menar så att vi, att vi tar en risk, en kortsiktig ekonomisk risk. Och kommer yeah. lite... Nej, men jag tycker inte man kan jaga liksom, kortsiktiga Nej. pengar på så vis. Jag tror att man måste Nej. våga vara mer långsiktig och, li och lita på... Och, och nu är det ju också så att vi vi har ju liksom ändå en viss ekonomisk buffert. Vi har mm. egna mm. ekonomiska resurser för att kunna... Alltså, vi borde kunna tillåta oss själva att vara mer långsiktiga. Mm. Jag hoppas att vi förmår vara det. Och det betyder att vi, vi måste, måste förmå och vässa och bredda och uh, utöka organisationen mm. runt laget och klubben för att på sikt helt enkelt skapa bättre sportliga förutsättningar men framförallt också för att möjliggöra större, större intäkter mm. Men jag tänker att det, det, det är en jäkla skillnad liksom att hamna kanske som vi pratade om, att hamna tio eller hamna hamna 6, alltså, jag menar vi sexa så kan man liksom också locka men, nya spelare, men, den ja, men alltså, jag tänker också även i den synpunkten att locka nya spelare, ja. att liksom över nya sponsorer att kolla vi, vi är på övre halvan vi är liksom på väg upp mot kvalplats lite mer pengar nästa säsong lite, alltså, satsar vi bara lite mer nästa säsong så kommer vi vara på den där kvalplatsen eh, mot att liksom matcha inspelare nu behöver inte det betyda att vi kommer 10 men att om man matchar inspelare och som ja. kanske är yngre och, och eventuellt då lite sämre eh, att då hamna på en tionde plats att det skulle liksom så, ja. jag känner att det borde ändå gå och låta ge, låta alltså gå och ge yngre spelare Självklart ska vi ju spela chansen, men det ja, finns så mycket Jag Jag menar, jag menar alltså, vi, behöver inte, till exempel, vi behöver inte slänga in två från start. Mm. Samma. Vi, det kan vara att de får vara med i truppen och får göra inhopp. Ja. Det behöver ju inte kanske förtjäna kvaliteten. Avsevärt, ja, nej. nej, alltså, nej det beror väl på hur man gör det. Alltså, jag tycker väl också att det är viktigt att tänka långsiktigt. Sen får det liksom... Eh, ja. Det får inte bara bli så alltså, att man... Jag har egentligen givet svar på den här frågan annat än att man ska veta varför man gör som man gör. Mm. Alltså jag, jag skulle acceptera att man, om man bestämmer sig för att ta en, så att säga, en genväg upp i seriesystemet också, var man vet vad man gör. Om man säger så här, nu togsatsar vi tre säsonger i rad. Och gör man det tillräckligt bra så är vi allsvenskan. Mm. Zack, zack, zack. Då är jag fin med det också Och när vi matchar in våra unga spelare Så får vi ännu mycket mer ja, då vi kan ju båda Det kanske inte är en absolut motsättning Och apropå unga spelare så måste jag Jag måste fan lite personlig Det var fotbollens dag förra helgen <laughs> ja. det, fin, det finns hopp uh, VSK P13 Spelade sina första riktiga matcher Och en mej närstående stående Sexåring gjorde åtta mål På tre matcher Är du tränare? Nej verkligen <laughs> inte, jag är fotbollsfarsare <laughs> Och stor supporter det också. Men jag tycker att det är en prestation som förtjänar att nämnas i denna sjukt högt värderade ja, podcast. Var det samma person som hade en Fanatics klistermärke på vattenflaskan? nej det var hans store bro Jag tycker att båda ska för övrigt. Ni får väl dela ut fler till ungdomar. Jag tycker Fnatic får väl egentligen, egentligen, borde väl supportergrupperna så här agera som faddrar och följa några så här ungdomslag under fotbollens stad. Mm, nu råkade du det krocka med syrianska borta Annars hade jag självklart Bort på plats på alla vsk lagsmatcher Alla alla Det är för <laughs> dem du tar, tar dem När det finns en verklig potential VSK-familjen ja, Vi får gratulera till åtta, var åtta mål Åtta mål på tre matcher Ja det är bra det är Jaha. bra. Det är mycket bra. Ja, ska vi prata lite om eh, Trelleborgs matcherna På söndag Vi eh, möter du då Trelleborg borta Som ligger är två placeringar under oss I tabellen eh, 24 poäng de förlorar senast hemma mot Varberg Med 1-0 Vad tror vi om den matchen Tufft antar jag Ja men Ska man vara tråkig så säger man Jag Ta ett kryss på förhand Trelleborg är ju lite intressanta Eftersom De är väl de har ju rätt mycket pengar Att göra sig med mm. på, lång, på lite längre sikt Verkar ju också ha bestämt sig för att inte bränna allting på, på en gång. Eh, har väl ett lite så här svårare läge. Jag inte, de är all, alltid i bakvattnet av Malmö såklart som ligger nära. Men de har också kunnat dra nytta av att ha, få ta spelare som sorteras ut därifrån. Eh, ja, vad vet jag? Nej men vad fan? Oa gjort Vångavallen, tjångavallen. Mm. Jag ska ju träna på gräs de senaste dagarna för att anpassa sig till eh, gräset antar jag där på Vångawallen. Men Vångawallen har ju en sån här gräsmatta som ju är så fin och kortklippt att det nästan går liknande vid den vid en konstgräsmatta. Mm. Ja, nej, jag köper ett kryss Men mm, jag, jag. jag vet inte, jag är jag, Vi, jag jag kanske ett... är dum i huvudet och dricker för många öl nu, men jag är rätt så här eh, positiv. Alltså, ja. jag, jag tycker att det, det finns en det ligger en vinst i röret. Ja, det igen? Det kan vara. är starkare på hösten. Så är det, ju. det är väl en uh, 13 poäng plats till det. Så uh, det är en liten bit. Sen har vi ju uh, Dennis Persson och Emil Skog i avstängnar. Mm, uh, det... Kalle Svensson verkar ju troligt att han missar på grund av skada. Ja, precis. Det, han gick av träningen igår, onsdag. Uh, tränade inte idag torsdag. Uh, sa ju VLT att uh, det förmodligen någon sorts bristning. Ja. Han hoppades vara tillbaka till uh, BP-matchen efter landslagsuppehållet som vi ska drabbas av nu när vi har kommit upp oss lite. Trots, ja, trots att de inte tog ut Tronera. Ja, eller Anton. Eller Boris. <laughs> <laughs> nej, nu ska jag tro för mycket. <laughs> nej. Men, men nej jag tycker att Boris är underbart ja. Och han har ju faktiskt levererat. Ja, verkligen. Det, ja, det går inte att komma... Det måste vi faktiskt prata om. Ja, prata på. Nej, men alltså att... Uh, sen han kom in där igen så har han ju fyllt den där sittande ja. mittfältsrollen på det där viset som vi ja men där vi har varit sårbara ja. i matcherna dessförinnan. Ja, och jag var då att det var absolut inget tvång så, det är tydligt borde så var jätte. Helt seriös. Ja, nej, jag är helt seriös är inte, men det borde så var jättebra i ja. de här matcherna. Ja, ja men nej men vi, verkligen och och, och, och det handlar ju också om att vi måste ju säga att Modja har ju varit jävligt skakig dessförinnan mm, mm, och absolut. det blev mycket, mycket mer stabilitet och jag tycker också att Boris liksom i passningsspelet har bidragit. Men mm. framförallt så har det ju varit en annan intensitet och han har stängt de där ytorna mm. Ja, och inte drällt. Han sätter sig inte heller i samma prekära situationer Nej. som, som Modja gjorde flera, flera, flera matcher i rad, ja. tyvärr. Nej, och det, det är väl en liten sägning liksom, att vi, vi värvar mittfältare på mittfältare men eh, likförbannat startar Boris. Liksom. Det är, det är, men ja, han höjer sig. Och det det ja. säger en del. Om, Boris liksom. till Europa? Ja, det är Nej, jag Men Jag tänkte ett par år, alltså, även om jag gillar Boris, att det är kanske en position vi måste förbättra för att kunna ta nästa ja, steg. Ja, men det är klart att vi måste. Jo, Jo, men hela tiden så det känns det som att han följer med upp på de här stegen. Ja. Men ändå är det starta. Och som ni säger, alltså det är helt rimligt att han, alltså, han ska ju starta just nu. Ja, tyck, alltså, och, det hade vi, vi ja och det, det kändes ju inte självklart. Nej, nej precis. Men liksom, han, han, han, han har då, verkligen sen, visat att ja. det är så. Mm. Alltså det, man måste ju ge honom uh, otroligt rädd för det. Både för liksom, prestationen på plan. Men att också liksom ha... Huvudet för att eh, Hänga i och sen liksom prestera När man återigen får chansen. nej kräver till Boris Men eh, sen så Tänkte jag att vi skulle prata lite om backlinjen nu vi, Du var inne på Dennis eh, Kalle Borta det, det blir väl Vi har ju inte så backa kvar Och ni nyförvärvet Rojo gick ju också av eh, mot eh, Uppsala. Gickad av? Ja. Mm. Han... Mitt på mitten eller? Nej. <laughs> han klev, blev utbytt. Du <laughs> förstår vad jag menar. <laughs> han, han utgick skadad om vi uttrycker oss så. <laughs> Ljumskar ja. ja, det... kanske gick av. Vi, får, vi, får ja, ja, blir vi blir... brukar ju ha en tendens att kunna köpa skadade spelare. Mm. Alltså, det... Där har vi väl lite små problem. Men det blir väl irresan mitten och sen... Soka på högen och Florian till vänster antar jag. Ja. Om vi för ja, att en... vi kör fortsätter med 4-3-3, ja. vilket är väldigt roligt också. Ja, vi har inte så mycket val egentligen. Skog kan ju inte heller spela vänsterback som han har avstängt. Mm. Nej, men så får det väl bli. Eh... Men jag tycker det känns... Det känns väl ändå så här på ett vis rätt bra att vi har kunnat... Det är en konstig säsong men samtidigt är det en säsong som har så visat att det funkar ju okej. Okay. Mm. Jag tänker så här som Florén, som ju både har kommit och gått i laget nu. Men han fyller sin... Han fyller en, ja, ibland har ju han varit liksom en av våra absolut bästa spelare. Och sen har han varit plötsligt ganska långt ifrån startälvar. Mm -hmm. eller mm. Han ska ju inte spela i en trevakslin. Nej det... Det nej, nej, det ska han inte Vissnar göra. Vissnar du, Gabrielsson? <laughs> Fullständig katastrof varje <här laughs> gång. Men... Eh, han, nej, nej men absolut han har ju bidragit tycker jag. Ja, jag tycker han har varit bättre än nästan vad jag jag hoppats på. Alltså är förutom när han spelar trebacklinje. Nej ja, men fan gör vi positiva. Vi är positiva när vi ändå är positiva så vill mm. jag igen men vi, vi måste ju plusa span igen också. Mm. Ja just det. En del tror att det blir bättre han i längst fram i 4-3-3. Han gör kanske inte poängen men Guvan bidrar med sitt, sina löpningar och arbete därifrån ja och gud vilken, vilken professionalism, ja. att han har orkat med det här, liksom. mm. bara fortsätta att köra på, ja. liksom. han var ju i den kyligaste kylboxen av dem alla och eh, eh, kändes det som att hans hetaste chans att få starta var som högerback innan vi tog hit Florén mm. så, eh, han gör jobbet vad, vad han än ja. är och han är otroligt nyttig, leder inte han assistliggande kan vara så det känns som han har ju verkligen, just för att han tappar ju verkligen startplatsen när Gabrielsson tog över. Att han verkligen jobbas in i laget. Igen. Dessutom spelar han ju han gör det ju egentligen bra oavsett vad vi placerar honom. Ja, det är det en, en sån spelare man ska... ska man ha. Det är ja. Magnus Ärlingmark Bara tjok tjok. Mm. Och det är en sån här spelare vi ska förlänga med. Mm. Absolut. Jag. jag vet inte hur mycket tid vi har på så. här. De håller på att städa köket och har sig. Ja, ska vi kanske runda av lite. Med att... Och sen moralen med den här podden är att förlänga med spänn det också, och vinn mot Trelleborg ja. och heja sport framförallt förlora inte det, det, det är väl ännu mer viktigt tänk inte så, nu vi ser bara stegar, okay. vi bara vågar mot toppen ja, seger är det som gäller ja. håll ihop och heja sport heja sport, heja sport.